اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله من دون الله لما جاءني البينات من ربيه وا عمرت ان اسلم لرب العالمين قل اني نهيت ان اعبد الذين مخي الله جل جلاله د اخلاص مسله ذکر کلا چه عبادت یواز الله تبارک و صلی الله جل جلاله مخه زمنن نه بيوه د شرک نه او صراحتن الله جل جلاله نه په ذکر کېده شرک چې الله سره عبادت کې شریک نشتا نو کولوه پیغمبر ان نه هیته زمنن کړې شو ما نو, ام. نو وایه امت ته وایه نو دا خبر الله پیغمبر ته گی و تعلیم امت ته پیغمبر په تری تو موحدي اغه هم د بوت وغیره عبادت غنی کړي دانه چې نبی له سلام شرک کې لګیاو او بیا الله منه کنه داسې خبره نه دا. ل وی پیغمبر ان نه هیتو زمنا کړه شې ما ان اعبد الذین تدعون من دون الله دا چې زې عبادت کوم دا غاسو دا اغا بو من دون الله چه تاسو ما سوا عبادت کوا دا اللہ تلانو یادا چه زوو غالما دا اغا بو تانو نا دا غین سوالو که کمو نا تاسو سوال کواه لاو د اللہ نا لما جان یل بیناتو من ربی و کم وخکچرا لما تا دا لعلم واضح دا اللہ دا وحدانیتو دا اللہ دا یو والی میر رب دی جانب درب زمان روجه دلیل موجود دی د الله په وحدانیت باندې لہذا زه د غبطانو ته عبادت نکوم زه به داو د الله ذات عبادت او یا او امر ته ماته حکم کړی شوی دی انسلم لرب العالمین دا چیزه تابع شمه لرب العالمین د پاره د غرب چې پالون کې د مخلوقات دی ن ظلم زلمم دغه بی کوم خپل اناندمون هم دغه طببی کوم او درن خپله جب هم دغه بییکم په خپل زلوې ماک دواغ ودانیت کېدم چې کوم دغه د شان زرخواه او خپل خپله جبه باندیم دغه تتسکرې کما او د غرنې پ خپل اندامونو باندیم دغه کمات رام ان اسلم اس دا چې ان اصللی مع دا جز طببی شوم که اسلام مطلب دانه چې مسلمان شو اسلام په معنا د انقياد راضي په معنا د تابعداري باندې لرب العالمین د دا آزاد ته دا پرج مخلوقات پالي نو معنا د د چ مخلوقات پالي نو چ سوق سوق پالي د هغه ته په کاری نو مخلوقات طول له د الله ته په کار د زکه دی پالون کې د الله ذات ته د پالن یې کم ضرورت دي کا کپړې دي کارنګا خراق ته کز مکه دا آسمان دې د پالن سره چې سمره سجونه هغه تعلق لري اټو لغه ور کړی دي ناغه ته تبدل تابې کېدل په کار دي نه زداغه تابې هو الذی الله تعالی غذات مخک دلائل اغه ذکر کړو چې کوم اپ واقعي دي انفس دي د انسان په نفس کې اودا رانګي کائنات کې کوم دلائل لري زمکه د اسمان د داغې تفصيلات او شو دلاله عقليه اوس بيان د كه پيد انسان كه جل جلال ہو. اے انسان سنگ اللہ هو انسان څنګه پیدا کړ الله کوې خپل تعرُف کوي هو الذي الله تالا غذات او چې کم مضمون د آیات کې نو چون کې انسان استعمال کوي الله وو پېجني نو دليله عقلين د الله په پا قدرت باندې چې کون کې الله ده ناشنا تریکې سره پیدا کون کې الله ده پدې پیدا کول کې الله سره سک شریک نشته مستحق دی عبادت او و سره و سره انسان باندې الله جل جلال خو خل نعمتوم ذکر کړي چې انسان ته وی الله کوم اوثار سره کوم طریقو سره ته پیدا کړی لہذا تعالی دا الله جل جلال او عبادت پکار دی دا الله جل جلال هیته هغه پکار دی الله پرم حک هو الذی خلقکم من ترابن الله غزادته چتا سوی پیدا کړی اے نستاس اصل ادم علیہ الصلات والسلام اغه پیدا کړی دے الله تعالی من تراب د خارن ادم علیہ الصلات والسلام الله مختلف زاین نخر رج مکړي دا دغه پیدا کړی دی او انسانانو شکل اشكال مختلف تي صفات مختلف تي اخلاق عادات مختلف بی اثر خطن ر بده باندې مختلف اتوار تیر شوی دی لگا بازی زی کے اللہ جل جلال حو پرمائیلی دی سال سال الله اللہ پرمائیلی دی حمع ام مصنون بازی زی کے اللہ پرمائیلی کل فخار بازی زی کے منتوین اللازب آو بازی زی کے اللہ جل جلال حو اغت تراب ذکر کرده نو دا مختلف مراحل زی پا زی اللہ مختلف مراحل ذکر کرده ابتداکی خاروا بیا پاکی وہ بو آچھے دے خٹشوا نو تین شو بیا آگه بانده وقت دیر شو نغب بدبودار شو همه مسنون بیا پا باندې وخت وقت دیر در رو رو کلک شو برا شو نو بیا تین انسانی دانچه جوڑا کلش شو بیا پشاند د دیلی د کلک ٹکلی شو بیا اللہ جلال هو پا آگه کی روخ واچه خبر دیانتال نو زیب زیر اللہ تعالی یو مرتبه کمزه زکر کرده کمزه پل مرتبه زکر کرده دا مختلف مراتی بغا پا تراب پا شکل هم دیر شوی. بیا سم منوت پتین بیا نسل د آدم علی یعنی تاسو او نسل اغل پیدا کړه من پتین د نطفه نطفه وروته ویل کیږي چې کم انسان کور ول سر تعلق ساتي کوم بچی د انسان سړی نجي هغه ته ویل کیږي نطفه یا زنانه نه هغه ته نطفه ویل کیږي دا نطفه چې بیا یو ځای شي د نارینه او د زنانه نو غین علاکه جوړ شي علاکه علکه <الاکا> ویلیکې د ویني چکې ته نبياتینه د ویني چکې جوړشي بیا دلته کې بل سټپ نه ذکر شي بیا تینه موځ جوړشي بیا هغه مخلقه شي بیا رو رو رو, رو الله جل جلاله دې ته خبره ورسي چې هغه شکل ولور کې روح پکې واچي بیا خبره دې ته ورسي چې هغه سټپ الله ذکر کړي سم مې خرج کوم بیا الله تعالی روبسي تاسو لپاره طفلن په داسه حال کې چې مشومان انسان پیدا شي د مورګډ ک ججننیې په نوم باندې ته خوراک میلاويږي بیارورو طفل شي معشوم څلی تبللو وا دم څمه یوره ب کوم ل تبللو وا کوم بیا ستاسو تربیت کوي کوي ترد د په دی د پارته سوهې خپل پهخوالی ته نو پهخوالی د قوت ته په عقل کې عقل کامل شي اشد پهخوای ته مضبوط ته ووي قووت پیدا شي په بدن کې بدن مضبوط شي د بدن نور سفا ټولکوه اغه برابر شي اغه تعالی تاسو رسي نستا بیا تربیت کوي ثم یو کی کوم له تبلوا شدکم یا ثم ی ربیکم به الله تاسو تربیت کوي کای تر دی چې تاسو رسي په خواله د عقل او د قوت او د بدن ته ثم بیا د دین بیا تاسو تربیت کوي جوان رواني لی کو نو شیوخه تربیت الله کوي جوان الله در کې جوان الله برقرار او ستي دید پر چې شیطان سو شیوخه بوډاګان او بیا الله پر منیمن کو منو توفا او بعضې د ستاسوغ دي چې ی توه او فات کړی شي من قبل لو دی د دغه سټیفون د دغه اتوارو دغه اخو نه وړاندې او پاتشي بعضې د مور ګیلډ کې ماشوممی او مطلب سر درز یا مور یا بله له شي هلته او پات شي پیدا شي لپ پات شي بعضې بیا پیس کی دغ د اووران کې او, او پات شي بعضې داسې چې دیې د الله حک متونونهدي لړ شي پیس کې وفات شي بعضې منډې ترړی دی بعضې جوان شي بعضې د شي حت نه د بډاولي نه مخکې جوان دان دا کې وات شو نو بعضې د دس چفونونه بډاوالی تهرسې الله پرم د غ نه مخکې مخکې و فات شيولې طبلو او الله تلا دا کارونه دی د پارهه کوي ل ت لو عجلله مسممه دی دپاره تا سوې کې هغه دار یو انسان دا یو نیټه مکرر ده اواغا نیتی سره دا انسان د زندگی دا خبر سر تاورز یو پا غزیبان انسان خپل زندگی ختم گی او دا دی دنیا دا انسان دا رحلتو پرمائی نا اللہ پرمائی اگا مکرر نیتی دا آغا تاسو اورا سی گیا دی دا پارا منگا عمر درکو اللہ دا طول کارو نکی دا هرچا مکرر نیتا داگی تاورسی ولعال لکم تااکیلون الله دا بیانی دې لپاره چې تاسو عقل نه کارواله چې قادر هر یو شی باندې دا الله ذات ته کون دا الله ذات درې انعام په تاسو باندې دا الله باند جل جلال جلاله خود ذات داسې کون کې غرب کې دې شی پالول کې کې دې شی داسې پالون کې دا سره تعلق جوړول پکار دي غپې جندل پکار دي باغه باندې ایمان راړل پکار دي داغه د منشا مطابق په دنیا کې ژوند تل پکار دي و الذی یحیی و یمیت اودک ذات چې ژوند کولم کئمړل کې بیا الله خپل تعارف کوي کمزہ کې الله فرمایو و الذی الله غزا ته بس د خپل تعارف ذات او کنه او حقیقت الله نشي معلومه ده او صفاتونه الله تعالی په جندشي و الذی غزا ته الله تعالی یحیی چې ژوند ور کوي دلیل عقل دی عقل استعمال کئ ژوند ور کوونکی سوکشت په دنیا ورسم راټ غټ سونه جوړوله لوې او تلګوری تاویږي را تاویږي یو ماشله پوره کائنات څنګه را راجمه کا ابتدا تر سو پوره یو ماشله ژوند نشور کړي مړی کا وته کې ددا د الله د دا وحدانیت ډیر لوی دلیل دی او د الله د دا قدرت ډیر لوی دلیل دی یو ماشله د ژوند ور کیږي نشور کوټ وې می ته وملول کوي الله تعالی ژوند اخلي روح اخلي اوبدا څوکولی شوږي روح هغه سلم را چه کار دی الله کار کوي کته چې ډس بوک ډس بوک یو روح کاریم وطن پدمنیست جو حکم کم زيده کم زنه سش شه د سش نه دي کمی ترقي سره الله تعالی اخلی خبردار تا نو دام د الله جل جلاله د ذات کردې دام د الله په قدرت او طاقت باندې د انسان وال کولی شي ډبول کولی شي ډس کولی شي حروف اغسته نشي دا غستون کې دا الله جلال حوزات ذاته دا د الله د قدرت تل فیضا قضا امرن فینما یقول له كن فیک سوډ بلا مخلوقات تملو ژوند الله فرمای فیضا قضو امرن هر کله چې جلال جل جلال جلاله یو ماملي فیصله وکړي لویه ماملیه کواله ماملیه دا کائنات روانه شونوم د الله جل جلال جلاله بسری فینما یقول له کن انشاء الله د کن کلمه وای بس دام د دا الله د سرعته د سرعت فعل نکنه دا جل زر كون کې ورنه کون کلمې تم ضرورت نشته چې الله یې را ده او کې دا کائنات روان شي سکندونو کې به دا کائنات رواني او چې الله وړي به موجوده شي سکندونو کې دا سمره انسانان و پات شي وي دی الله وړي اکدم بداله را بس الله جل جلال خدا غ ذات چې کله دې شی اراده کوي نو بس هغه ته ویشنه بس موجود شي سې شي ته ضرورت مو ګي بلډینګ جوړه مطلب دبل ګر کار را ولې کاني براله لې له بابا یې کله نه به تیر کې الله دا پره کائنات پره نظام جوړي بس دا الله دی او کون کلمه چې بس وي کون بیا به موجود شي چې کون بیا به ختم شي نو هغه ذات فیضا فغه وق کی کا امرن چې فیصلو کې دی یو کار ف انما یقول له وای الله تعالی دا کار تا کون موجود شي فیکون پس موجود شي اول وای فی امر ان نه هی تعابذ الذین زمنلی شو یقین زمنلی شو مننا بدلله دینه دا چې ځای بعد تو کوم دا بتانانو د دوونه مندون الله چې تا بعدت کو ما سوادانالله تعال نه لما جانیل پهینا تو پاوا کې جررا ترال ما ترالله وزدلل په تو داالله تعال بانددي لما جاې پاوه کې جررا لما تال بنا تو وااضې دلال م ربید وا عمرت ان اسلم ال رب العالمین و ما تحکم کله شوه دا چیز تابع شم ل رب العالمین د فار د ذات د غزاد چ پالونکه د مخلوقات دی هو الذی الله تعالی ذات خلقکم من ترابن چ تاسو پیدا کړی دا خارین اصل صوصد مل سلام ثم من نطفه بیا د نطفه نا ثم من علقه بیا د غبین د چکنه سما یو خریجو کم او و بازی تاسو لرا تو افلان فدا حال که چه ما شو مانیه سما لیتا بلوغو بیار اللہ تعالی تربیت که اس تاسو دیده پارا چه ورا سیگه اشد دکو ما فو خوالی خپلتا سما لیتا کونو بیار برکران و ساتی تاس درا لیتا کونو شیوخا دیده پارا چه شه بڑاگان وامین او آباز نو نتیجه سما و بیار برکران و ساتی تاسو سما اپکی کم لیتا بډ اوسیې کې بډوالیتهوا من کوم بعضې دستازونه مناسوک دی ی توبفاچو فات کلی شي من قبل لوړان دی د دی نه والې ت لوغو عجلم موسممه والله د کارونه کوی دی دپاره چوره څګته ځې ټیم و د مرک ته. والله <العلكم> الله کو مو خاږ ستا دپاره تاکیون چې ته ځان پوه کې چې قادر الله کلل شيله تلا دی الذي الله تعاعز دی ی یو یو می جوونې کول کې مرول کوي فضا پس به وخت کې کا دو رن چې د یو معامې فین نه له فې کنوا الله تعلا ته معاملی ته موجود ش په پس موجود شي حمل الله بالعلملا محمد عليه وصحبه اجمعين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الصالحين اللهم زيننا بزينت الايمان اللهم سهل لنا شؤوننا ولا تكلنا الى انفسنا طرفت عين الا ساعد في افترااتنا نسيبك الله بالبركه تاسيب الله دنيا خير درسنا مساتين الله راضي الشكر يخرج كبر المشكلات اسانك داخلت منازل اسانك غير بارتيار توفيقنا نسيب زياده اوقات يا الله زمبيك سر الله استادي كلامه بركه خير دو ابو یا الله <سؤال> طوفانوں نافطونو بلونه یا الله <سؤال> موږ یا الله کریم خدای ته محمد خير رحمت انور یا الله راضي شي دنيانه راضي الله نصیب یا الله سن ده نه نه یا الله عمرونه